Pa kada počineš grije, upoznaj se da je Allah milostiv, milostiv i od tvoje majke i tvoga babe prema tebi. Upoznaj se sa 53. ajetom sure Sure Zumer, za koji kažu da je to ajet koji najviše uljeva nade u Allahu milost. Kul ja ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Reci o robovi mojoj koji ste se prema sebi ogriješili, svaku granicu zla prešli. Ne gubite nadu Allahov milost. Doista Allah prašta sve grijehe. Iz hadisa kucija poznato je da kaže Allah djelavala u hadisi kuciju O robe moj, svedok mi se obraćaš, svedok me dozivaš, svedok mi doviš, ja ću ti opraštati. Makar mi došao sa grijesima koliko se njima može ispuniti prostor između zemlje i nebesa, došao mi sa grijesima o kojima nema širka, ja ću ti oprostiti bez ikakve smetlje. Allah djelavala. Pa kada počiniš grijeh, Znaš, ono šta će te vratiti Allahu, šta će ti pomoći da ne izgubiš nadu Allahu milost, da dalje se ne upustiš u grijeh. Mnogi kažu, džahnem je za mene stvoren, gotovo je. Nema povratka meni. Nema za mene oprasta. Mnogi kažu. Kažu zato što ne znaju Allaha. Zato što ne znaju koliko Allah može oprostiti. Allaha milost sve je pretekla. Pa vam je poznato ha da ne spominjemo da ne bismo odužli. Čovjek koji je 99 ubio, pa mu rekao pobožnja, koji nije imao znanja, kaže, nema za tebe oprosta. Pa kaže, ako nema, nema. Hajde iti, da namjerim stotku. I njega ubio. Odišao učenom čovjeku, kaže, kako da nema. Ima sigurno. Allah, milost prostrana. Samo moraš da se izdvojiš iz tog svog društva, da promijeniš društvo, da promijeniš sredinu. Oni će te vazda posticati na te grije. I ti traži drugo mjesto Pa mu je Allah oprostio. Pa kada je Allah oprostio, ono i ženi samo što je napojila psa, je tako? U jednom citatu se spominje da je joj oprostio ogroman, gnusan, veliki grijih, u drugom citatu se spominje za muškarca, da je riječ muškarcu da ga je uveo džene zbog toga. Psa. Što je napojio. Hm. Pa pogotovo hadis u kojim se kaže kada se obraća Džibril poslaniku alihi salatu samu, kojim se govori o veličini Allahovi milosti. Kaže, O Muhammed samo da si me mogao vidjeti kako trpam Faraonu mulju usta da ne kaže la ilaha illallah. Da je rekao stigla bi ga Allaho milo sigurno. Faraon koji je poznat u skidanju glava. Kada mu je predočen, kada je usnio i kada su mu protumačili sam da će na rukama jednog mladića biti krah. Pad njegove vladajvine rekao je Muško, muško, mladić, sjeci, kogod se rodi, muško ubijaj. I bio poznat po ubijanju. Jedno određeno vrijeme, drugi period, ubijao svu mušku djecu kada se rodi. Pa su onda došli i požalili se. Požalila se njegova svita, kaže, ne može tako? a ti budeš ubijao svu mušku djecu, ko će nam služit? Mi da jedne druge služimo, nima toga ništa. Kaže, šta je rješenje, kaže, jednu godinu ubijaj, drugu godinu ostavljaj. Djecu. Neka od rastu, da nas ima ko pa je u. Godinu u kojoj se ubijala djeca rođen Musa, ali ih i salacom, godinu u kojoj se ostavljala djeca rođen Harun. Al tako. I pored toga kaže, samo da si me mogao vidjeti kako mu trpa mulju u usta da ne kaže, la ilaha ilu Nema Boga osim Allah. Allaho Allah, Allah, milost sigurno bi ga stigla. Allaho milost prostrana. Međutim, zašto ljudi daleko su od Allaha, Daleko od Allaho milosti ne traže Allaho milost zato što ne znaju Allaha.